Uztailaren ogoita irutik, agorrilaren irura, iraganen da zinelekuren irugarren edizioa urten, gazteizen egun izanen diduze ogoita margaztek, ikusentzunezko sorkuntzaren inguruan atrebatzeko eta ikastaldian aurten ogei profesionalek parte hartuko dute. Zineleku, kalakalabek eskaintzen duen programa bat dugu, udako zinema eskola bat izan daitekena, garbine ortega kalakalabeko hartu daduna entzun dezakun. Guretzat, ureretzatzinema eh, eskola batek eh, proposatzen ez dituen gauzak eh, eskagina nahi ditugu hau da eh, lendabizi elkarbi zititza ez. Eh? Amabili eguneetan zehar eh, egiten ditugu eh, ikastaro gutxiak, aparte eh, elkarrekin bizi gara ez. Eh? E, Danak aterpe batean egongogara, eh, bai gobidatuak eta bai partaideak, parte hartzaileak eta... Orduan, eh, oso importantea da gure chateko eh, komunitate bizitza hori eh, sustatzea, ez? Eh, ikas taldaude, sinema ikas talda, sinema ardatz nagusiena da, baina ez handutzen eh, betela, beste izibilen arteko harremana sustatzen dugu ere, ez? Zai, eh, beraz, sinemagiak, idazlea, kantsariak, eh, eh, Eta, eta bestelakoak datoz, haien eh, esperientziak eh, elkarbanatzen da. Mm -hmm. Eta, gero, ba, beste zau garriba da, eh, nola hori bat bombiratu izaten ditugun, eh, ikastaroak eta barematera, ba, programa ireki bat eh, prestatzen dugu, eh, eh, egun horietan zehar, arratxalde eta gauetan, eh, iriari, abaite ere zabaltzeko e, proposamena eta eta gurekin bueno, e, bizitztzeko eguniek ere baita ere ikastarbak e, izaten dira goizetik e, e, arratsaldea esaten den bezala baina beti da alde kreatibotik oso praktikoa da ez zineleku e, aurzen ere egingo ditugu e, hainbat labur metrai, ez, ez da emaitza garantituena, baina bai praktikan jarri ditugu gautzak. Baurtengo edizioan parte hartuko duten profesionaltariko batzuk hillakin errementari filmeko zuzendari den Paul Urkijo soinlabko Xabira erkizia edo murszego ere izanen direla eta beraz Euskal Herri osok gaztei zuzendua hemezorttzio hogeita hamar urte bitarteko gaztei zuzendua orain izanen da momentua izenaren emateko, Ostegunontan bere ireki baitute izen emate Epea. zetasunak nahi badituzue aurtengo egitaraguaen izaateco edo y senar nemmateco sin elq. o